з його рафінованою родиною Аністасу з перспективами виїхати до Канади, цей давній спогад не грав жодної ролі. Хіба що на один відсоток. Хіба що як вищий знак знатіком на те, що мусить бути хтось третій. Але протягом усіх років, що проминули від її втечі з батьківської домівки, цей невідомий третій так і не з'явився. Тобто було їх чимало. Марину не так просто оминути увагою, але того самого не було. І відверто кажучи, часу на упізнання чи розглядання облич. Катастрофічно не вистачало. Проте був свій кабінет, добра репутація, пацієнти, котрі передавали її з рук у руки, мов дорогоцінний дар, і безбарвна порожнеча вибору між двома гідними кандидатурами. Це був один з тих днів, який доля часом підкидає як випробування почуєш чи не почуєш, Марина призначила Стасу зустріч на Воровського просто на вулиці, і до самого ранку ще не знала, що скаже. В його плани входило негучне, але розкішне весілля в престижному ресторані, і клопоти, пов'язані з від'їздом до Канади. Зі своїми планами Марина ще не визначилась. Була у повному розпачі. Обвішана питаннями, мов, новорічна ялинка іграшками. Ще не знаючи, що вирішити, хоча б з боку Станіслава все було ясно, як Божий день, зранку вирядилась так, як ніколи. Якщо вже стрибати головою у воду, то перед тим хоч розважитись реакцією майбутнього чоловіка. Чорні колготки в сіточку, червоні туфлі на шпильках і коротка джинсова спідниця. Нехай побачить, якою вона може бути. Обвела рот яскравою помадою. Посміялась у дзеркало, побачивши перед собою той образ, від якого плани Стаса можуть злегка похитнутися. І тоді вона спробує зачепитися, бодай за одну маленьку соломинку, як, аби визначитись остаточно. Всередині розкручувався якийсь внутрішній вентилятор і трощив лопатями все, що під них потрапляло. Під яскравою обгоркою було суцільне місиво. Марина вирішила, що сьогодні мусить розставити все по своїх місцях, і підготуватися до змін, які можуть відбутися, щойно вона скаже Стасу «так». Серце стане серцем, нирки – нирками, а кров потече у правильному напрямку. День має бути вирішальним, а рішення коротким, мов постріл. Ішла вулицею, ловила на собі погляди, вдихала запах квітучих каштанів, і думала, що це місто нарешті належить їй. Навіть провела рукою по стіні будинку вона була холодна і волога, така, що Марині закортіло притиснутися до неї щокою. На розі побачила високу фігуру Стаса. Він дивився просто на неї, але не помічав. Марина посміхнулася, звісно. А у такому вигляді він бачив її вперше. Підійшла. Його очі округлились. «Що за маскарад?» – видихнув він. Внутрішній вентилятор зупинився. Марина відчула всередині тишу. І порожнечу. Але це була радісна і заспокійлива порожнеча, готова прийняти в себе усе, що завгодно. Але тільки не цей тон, не цю фігуру, не ці очі. І не Канаду. Подимки, подякувавши винахідникам чорних колготок, Марина несподівано спокійно вимовила. «Я прийшла попрощатися». Він не зрозумів, недовірливо всміхнувся – «Жартуєш?» «Ні», – сказала вона, дивуючись, як просто говорити правду. Всі питання вмить обсипалися з неї і захрустіли під ногами скалками розбитих ялинкових іграшок. «Поясниш?» – запитав він. «А що тут пояснювати?» – здивувалася вона, і вже повернувшись, щоб піти – Додала щось, для нього зовсім не зрозуміле. Просто віяло, не розкрилося. І пішла, якомога швидше, з кожним кроком відчуваючи легкість. Але до кінця вулиці дійшла вже на ватяних ногах. Підбори вгрузали в асфальт, мов, у пластилін. Ще один етап життя, з ймовірністю змінити його, Закінчився. Настає інший. І в цьому іншому вона теж має стати іншою. Але якою лишалося загадкою. Помітила, що стоїть перед яскравими дверима кав'ярні, що нагадували вхід до церкового намету Шапіто. Прочитала. Суок. Увійшла подумавши, що сьогоднішню подію треба відзначити. Кав'ярня у цей час, що ледь перейшов за пів на шосту, була порожня. Тільки під яскравим незграбним малюнком із зображенням персонажів трьох товстунів на чолі із головною героїнею, самою Суок, котра чомусь балансувала на кулі, ну, вітання малярам-плагіаторам від Пабло Пікасо, сидів чоловік і відстороненим поглядом дивився на неї. Ну, точніше, крізь неї. І точнісінько так, як вісім чи десять років тому в порожньому сквері її рідного містечка. Ми, обоє, ти і я, можемо назавжди піти, можемо все забути, можемо навіть заснути, а потім прокинутися і страждати, перестати чекати і знов заснути, марити у вісні про смерть. Ромеро Санчес! У ньому змінилося все, крім цього погляду, за яким вона його і впізнала.